Артур у відчаї озирався довкола, шукаючи підтримки. Я не можу зараз помирати, заволав він. У мене болить голова. Не можу ж я з'явитися на небесах з головним полем. Я не матиму ніякого задоволення. А вартовий міцно тримав величезними ручищами полонених, що прочались. Він поклав низький у плін капітанській спині і попрямував з рук рюкнули сталеві двері. Капітан лишився сам. Він щось бубонів собі підніс, вдоволено поплескуючи зошит з віршами. Контрастую із сюрреалізмом основної метафори. На мить він замислився, тоді вуста його розпливлися у зловісній усмішці. Треба було з них іще позлущатися перед смертю. Звуки від чайдушного опору двох гуманоїдів, затиснутих під гумовими вогоньськими пахвами, відлунювали у стелевому коридорі. «Хай тобі біць!» – просто грав скручений Артур. «Відпусти мене, свіряко, відпусти!» Вартовий незворушно прямував далі. «Не бійся!» – прохрипів Форд. «Я зараз щось придумаю!» Але його тон не обнадіював. Опиратися марно, гаркнув про всякий випадок вартовий. «І помовч, помовч, краще!» – видушив із себе Форт. «Хіба можна продуктивно мислити, коли ти варняка і що-ті-що?» «Боже, Боже!» – простогнал Артур. «Хотів би я подивитись на тебе, якби сьогодні знищили твою планету. Я планував провести цей день зовсім інакше. Спочатку почитати в ліжку, потім розчесати собаку. Зараз лише чотири години, а мене вже хочуть викинути із ДНО. Та ще за шість світлових років від решток землі він захрипів, бо вогонь затисів сильніше. Гразд-гаразд заспокоював Форт, без паніки. Хто тут балакає про паніку, обурився Артур. Знаю, що ти скажеш, не треба нудити світом, але все влаштується, треба звикнути до обставин. Замовкни, Гартуру, замовкни, ти впадеш у істе Форд спробував зосередитись, але цієї миті вогонь гаркнув знову. Чинити опер марно. І ти теж замовкни, відізав Форд, чинити опер марно. Слухай, дуже спочинь, спочинь. Сказав Форд. Він вигнувся, щоб зазирнути в очі своєму катові. У голові його сійнула думка. «Ти маєш від цього задоволення?» Запитав він раптом. Воган закляк на місці з ідіотським виразом на обличчі. «Задоволення?» Проводив він. «В якому розумінні задоволення?» «В тому розумінні», пояснив Форд. «Чи тобі це подобається?» «Горлати, марширувати? викидати людей з кораблів. Воган утупився в низьку сталеву стелю, волохаті брови його майже повністю зійшлись, відбиваючи напружену роботу мозку. Він роззявив рота. «Живеться мені непогано!» Вимогував він зрештою. Та вже аж погодився Форд. «Форде, що ти замислив?» запитав пошепки Артур. Нічого, просто проводжу соціологічні дослідження, відказав той. Тож, живеться тобі непогано. А далі поновив він перервану розмову. Вогонь подивився на нього згори вниз. Думки неквапно текли по його нечисленних звивинах. Так, повторив він, але часом буває, я почуваюся паскудно, хоча він замислився і як наслідок. Знову почав вивчати стелю, хоча горлати мені подобається. Він наповнив повітря легені і гаркнув. Чинити опірмарно, ну, звичайно, це ми вже чули. Поспішив зупинити його Форд. Гарно це у тебе виходить, але якщо частіше тобі паскудно. Форд говорив навмисне повільно, щоб усі слова досягли мети. Заради чого ж ти так чиниш? «Заради дівчини, заради служби, заради чоловічого самоствердження? Чи, може, ти вважаєш, що нудотній щоденній рутині немає кращої альтернативи?» Артур переводив погляд.